Siwapendwa wa wasikilizaji wangu pahali popote pale mnapoendelea kututegea hii ni sauti ya abaguzi grobo Radio tukiwatangazia habari njema na makala maalum ambaye mnayapenda makala ambaye inaletwa kwenyu kupitia kwa abaguzi grobo Radio na tunashukuru kwa ajili ya wasikilizaji wenyu mwema, ambaye nyote mnaendelea kutuharifu ya kwamba mnatupata kwa njia iliyo sawa sawa. Na wakati huu ningependa tunapoanza makala haya hasa katika siku hii ya leo tuendelee kujikabidhi mikononi mwa Mungu tukioangalia na tukiona ya kwamba katika siku zetu na katika dunia hii iti inavyoendelea inaonyesha wazi ya kwamba imelemewa na mzigo wa dhambi na hivyo ni mpaka iweze kuanguka na Isaia anasema itakapoanguka haitaweza kuinuka akiseme akirekodi maneno haya anasema dunia inalewalewa kama mlevi ya yumba, yumba kama machela kuanguka itaanguka wala haitaweza kusimama na hivyo ndivyo Mungu anakuita wewe na mimi tujitoe muhanga kuweza kuokoa wale watakao sikia sauti ya Bwana ili waweze kuwa kumuweka kuwa kimbilio lao na hivyo ndivyo tunaona ni vyema wakati tunapoendelea kudhamini radio hii ya Baguzi Club Radio ili weze kuwafikia wengi mahali ambayo wewe huwezi kutembea mahali ambayo huwezi kufika Unapoendelea kuisupport radio hii ya abaguzi Global Radio ni kweli utaweza kuendelea kupeleka ujumbe kule. Na kipindi hiki wajia kwa niaba ya Passing the Right Ministry wakiungana wa na abaguzi Global Radio na abaguzi Global Radio ikiweza kupeperusha ujumbe huu ambaye ni ujumbe wa wakati wa mwisho kama vile mumewahi wahi kumesikia mwezi huu uanze uh, passing the night ministry tuko na mchango ambaye tunataka kusupport ministry hiyo ya passing the night ministry katika hali ya kuinuka kupeleka ujumbe huu ikiungana na abaguzi global radio kwa hivyo tarehe 15 bado tuko na hiyo mipangilio na mnakaribishwa nyote mnapo ili muweze kujiunga pia na kuinua ministry hii inapo na ndipo inapoendelea kuungana na baguzi crocro radio iweze kupeleka ujumbe huu kila mahali ambaye wewe na mimi hauwezi kufika tuniwatangazia kwamba ikiwa unaweza kwenda kwa passing the night ministry na uweze hiyo eh, ni hiyo ni, ni ukienda katika mtandao unaweza kufanya donation yako mahali pale na itafika vizuri na ndugu na dada zangu wakati huu tunataka mweze kuungana pamoja nasi ili tuweze eh, kuendelea kuomba na wale ambaye hawakushika tarehe ni tano ndio mchango huu unaendelea tarehe tano kwa hivyo na ni mwezi huu wa nane Mungu aweze kuwabariki na tuweze kuomba Baba wetu wewe unaoishi mahali pa juu bingu ni wewe ulie na wewe ulioko na wewe utakao kuwako Tunawingi wa shukrani kwa ajili ya nafasi hii ambaye umetujalia kuweza kuwa na mwanya huu wa kunena neno lako na wasikilizaji wetu kila mahali waliko wanaendelea kutegelea ujumbe huu Naomba roho wako mtakatifu aweze kuwa pamoja na kila mmoja ambaye atategea neno hili masikio yake na kwa kuwa wewe ukiwa binguni. Unasema tena na tena ya kwamba unapoangalia dunia na kuona watu wanaopendeza masikio yao neno lako wewe unaagiza kitabu cha kumbukumbu kule binguni. Majina ya hao watu iweze kuandikwa tena iweze kuwekwa mbele zako ili uweze kwa daima ndawama inaomba wasikilizaji wetu pahali popote pale wako uende kuwabariki na uweze kutana na mahitaji yao walio fiwa ukawafariji shida za njaa ukawe chakula chao shida za nguo ukawe mavazi yao shida za kazi ukawapatie kazi shida za kijamii ukaweze kuwa suruhu kwao na wakati huu baba Tunapoanza kipindi hiki cha makala haya maalum ya neno litasimama. Endelea kuwa pamoja nasi na ukanitumie kama chombo kama vile umewahi kunitumia hata hapo mbeleni. Tunaombea pia abaguzi Group Radio tukiomba ili Bwana ukaifanikishe kwa njia pekee. Tumishi wako on Anapoendelea kushirikisha usiku na mchana kuona ya kwamba ujumbe huu unapelekwa kila mahali duniani ukambariki na ukabariki familia na ukaendelee kubariki kapo na naporudi mapenzi yako yaendelee kufanyika kwetu sisi mwanzo hadi tamasha tunahitaji uwe pamoja nasi na tunashukuru kwa kusikia na kujibu maombi haya maana tunaomba katika jina tukufu lake Yesu Bwana mkombozi wetu amen basi wapendwa Ningependa tuweze kuingia moja kwa moja. Tuweze kuangalia kwa mkutano yale tuliona jana. Kwa muda wa miaka 40 basi wana wa Israeli tuliona wakawa ni lazima wakae hapo jangwani. Na walipotoka katika Kadesh wakielekea katika sasa jangwa, ukumbuke Mungu alisema awarudi katika jangwa basi wakaweza kuka, kutumia kwa muda wa miaka 30 na minane ndivyo Musa anavyoendelea kuelezea ya kwamba walitumia miaka 30 na nane kutoka kadeshi mkwenda mpaka Ziwa na hapa ndipo tunaona ya kwamba Bwana akaendelea kuwa pamoja nao akiendelea mkono wake kuwa juu yao mpaka waangamie katika dunia hii na ikawa wote wanaelezewa tena na tena ya kwamba wako katika mkono wa Mungu ambaye sasa wao wenyewe waliweza kumkataa awaongoze kuingia katika kanan na hivyo akasema ya kwamba wataangamia hapo Walipoamua ya kwamba watarudi Misri, wakatangaza hawakustahili kuingia katika Canaan. Na hivyo hata na agano lake lokuwa limepewa Ibrahimu la kutahiri likawa sasa hata halitekelezwi na Mungu maana Mungu ni kana kwamba aliwaacha. Hata kama hakuwaacha kabisa, aliendelea kualisha chakula na na kinywaji na pia Mungu uh, lilikuwa bado liko pamoja nao kuwa kuwaangazia usiku na mchana likiendelea kuwa uh, kuwa uh, kuwaongoza kuwa na ndipo tunaona ya kwamba Mungu akawapatia hata roho wake mtakatifu ili aweze kuwasaidia kuwa njia ikifuata njia zake akawaji akawanyesha maji na akawapatia maana ambaye baba zao na wao wenyewe hawakujua ilikuwa inatoka wapi hivyo katika jangwa akawa ako pamoja nao akawa ah, lakini nikana kwamba aliwaachilia kiasi ili waangamie jangwani although hakuweza kuacha kabisa na ndipo maneno yale ama walio ya maombi walioyaomba ikawa ni yue, ni lazima iweze kutekeleza miguu yao haikufura kwa kutembea ila hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao na ndipo tukaendrea tuka tukaona kama vile mtoto anavyo anavyorudiwa na baba yake ndivyo naye Mungu akawarudi ili wa aweze kuwapima na ajue kama kweli wako tayari kutii sheria zake ama hapana na ndipo akawaendelea kuwalisha chakula cha maana na akawajulisha Mkujum, hii jambo mjue ya kwamba hata mnapokula maana hii kufa mtakufa maana Mwanadamu haishi kwa ajili ya mkate tu ila kwa kila neno litokalo kwa Mungu na hivyo yeye mwenyewe akaendelea kuwafundisha lesson yao hapa na waweze ili waenende katika njia ya kumcha Mungu na kushika sheria zake akataka pia kujua kweli kizazi kinaokuja kitakuwa tayari kushika sheria zake ama hakitashika Watoto hao walijulishwa chakula hili kula baba zenyu hawakujua wa ilitoka wapi hata nyinyi wenyewe na ndipo wakaweza kukaa jangwani kwa muda wa miaka 40. Walipo walipoteswa na mtu yoyote huyu mtu alikuwa anatesa Mungu na hivyo Mungu akawalinda hata kama walimwasi kama vile mtu alidavyo mboni ya jicho lake na katika in, jangwa hili yeye mwenyewe akaweza kudhihirisha ya kwamba anaendelea kuwatunza na ndipo basi unapoendelea kuangalia unaona ukweli wa ni ya kwamba Mpendo wa Mungu ni mkuu akawa ye mwenyewe akawachukua ye mwenyewe akaendelea kuwalinda akawapatia roho wake. lakini wao mwenyewe wakamchukia wakamfanya kuwa adui yao ndaye akaweza kuachilia waweze kuangamia jangwani na ndipo unaona zaidi ya watu 1014 wakati ule walipokuwa wameasi walikufa na hawa watu ambaye walikuwa wamechanganyika pia waliendelea kuleta tabu katika ka, katika kambi zote tunaona kijana mmoja aliyekuwa mumisiri alijaribu kuvunja maagizo ya Bwana ya kwamba wao wametengwa na kudi la bwana paka kizazi cha ja tatu akaingia katika kambi ya waisraeli na kudai ya kwamba ataweka hema yake pale na hu, uh, hakimu alipokuja akamuhukumu akatukana muhukumu, Aka muhukumu. Ha, hakimu na akalitukana jina la Mungu na ikawa kama vile neno la Mungu linavyosema kila mtu baba yake ama mranie baba yake a, lazima atakufa na kwa kweli Mungu alipoulizwa na Musa juu ya jambo hili, alisema huyu mtu atolewe nje ya kambi na uwawe na wale walioushuhudia akisema maneno aliyoyasema ya, ya kukufuru Mungu, wakaweza kumwekelea mikono yao na wakampiga na jiwe la kwanza, na umachi wote ukamua kwa kumpiga na mawe. Na Hali hii Mungu akaona ni mbaya sana ya uasi. Maana ke hawa watu walikuwa wanadai wanamwabudu Mungu wa kweli lakini bado walikuwa wanatumiwa na shetani kwa njia ya kuwakwaza wana wa Israeli. Na njia hii shetani bado anaitumia kwa Wakristo ya kwamba duniani kuna Wakristo badia ambaye wao wamekuwa kama hili kundi ambalo liliweza kukusanyika kuchanganyika na wana wa Israeli Hawaendi mbinguni na hawataki wengine waende hivyo ni kusema wamekuwa kikwazo ni kama mtu anapokaa mlangoni wa mwana kondoo ama mlangoni na haingii na hataki wengine waingie na ndipo kwa mara nyingi tunapoona hukumu ya Mungu wengine wanashangaa kana kwamba Mungu anaupendo kweli lakini Mungu anaupendo na tena anatimisha haki. Mtu anapofanya kinao mustahili ndicho anachopewa. Maana neno linasema utakacho likipanda hicho ndicho utakacho kivuna Huyo kijana alipigwa mawe kwa sababu aliamua ali, ali, aliuliza hayo. Na kama Mungu hawezi kurudi watu kama hii na kuhukumu hatia kama hizi uasi utaendelea kuwa mkubwa kwa hivyo anaoanza uasi ni lazima aweze kupewa haki yake ili wengine waweze kujifundisha na ndipo baada ya kurudi jangwani tuliona pia mtu mwingine ambaye alikasirika sana kwa kukatazwa kuingia katika nchi ya Kanani akamuasi Mungu kwa hasira sana siku ya sabato ambaye Mungu alikuwa amesema hakuna kufanya kazi yoyote akatoka jangwani kuchukua kuni ili amkufuru Mungu ama aonyeshe uasi wake na ndipo basi Mungu alikuwa ameagiza siku hiyo ni siku ya kukusanyiko takatifu sio siku ya kuweza kuenda kutafuta mambo kama yakuni maana jangwani hawakuwa anahitaji kuni kwa njia yoyote ile na ndipo alikuwa anafanya hivi ili amuasi Mungu na Mungu kama vile alivyokuwa ameamua ya kwamba huyu mtu akatolewa na akaweza kuuawa mbele za haraiki yote wengine leo wanasema sabato basi haina maana maana kwa nini leo watu hawauwawi wanapoivunja ukweli ni ya kwamba neema ya Mungu imekuwa nyingi lakini tunajua wazi sheria ya ya nne sio tu inao inao huku inao hukumu ya kifo hata sheria ya tatu inao sema usilitaje jina la Bwana Mungu bule hiyo pia ina e, ilikuwa mtu akitaja jina la Bwana bule ama kulikufuru ama kulitukana alikuwa ni lazima auwawe ukiangalia sheria ya tano inao sema heshimu mama na baba yako mtu yoyote ambaye alikuwa anamlaani mama yake ama anamuapisha baba yake kwa njia yoyote ilikuwa ni lazima aweze kuuawa. Hivi ni kusema sheria kumi katika wakati ule kila moja ya hizi sheria ulikuwa ukivunja eh mtume wa zambi ni mauti. Hivyo mshahara wa zambi zambi ni nini? zambi ni uasi. Uasi gani? Uasi wa sheria. Hivyo tunaposema mshahara wa dhambi ni mauti tunasema ya kwamba mshahara wa uvunjaji wa sheria ni mauti yaani kifo na hivyo tunaona hata kama leo watu hawauawi kama vile walivyokuwa wanauawa huko jangwani wakati Mungu alipokuwa na hawa watu ni ya kwamba mwisho wa mwisho wa habari zote ama mwisho wa mwisho wa, mwisho wa mambo yote wote walioanzi sheria za Mungu Biblia inasema watakuwa nje ya mji nao huko kutakuwa kilio na kustaga meno na ni kwamba hukumu yao ni kifo cha milele kwa hivyo huwezi kudhi eh, haki ama ku, eh, huwezi kuchezea amri ya 4 ukisema leo mbona watu hawauawi wanapovunja sabato ni ya kwamba bado neema za Mungu ziko nyingi kwao lakini mwisho we watu kama hawatagairi ni kwamba watakufa lakini katika jangwa hii walikuwa wameambiwa wazi wazi ukiangalia kwa mujibu wa kitabu cha kumbukumbu -kumbu ya torati alikuwa kila mtu atakayevunja sabato atakuu atakatiliwa mbali na watu wake na akauawa hivyo huyu mtu alikuwa anataka kukufuru alikuwa anataka kukufuru hadharani akionyesha kwamba Mungu amefanya baya sana kwa njia ya kuwakataza kuingia katika Kana na ukumbuke si Mungu aliwakataza wao wenyewe ndiyo walikataa na ndipo basi siku ya sabato ya saba ya umbaji hii siku sio ya Wayahudi hii siku ilianza kabla wayahudi hakuja kuwa na kaida bila lililoitwa wayahudi na ndiyo unaona katika amri kumi za Mungu hii amri ndio pekee yake inaosema ikumbuke siku ya sabato futakase kwa sababu gani ilikuwako kwako hata kabla hakuja kuwa na kabila hili la Waisraeli kabla Ibrahimu haja kwako kabla Nuhu kabla mtu yote yule ambaye ako duniani amewahi kuwa duniani kabla hajakuako hii siku ilikuwako kwako na ukitaka kujua hivyo ndivyo hivyo ukiangalia kitabu cha mwanzo mbili aya ya kwanza ya pili na ya tatu inasema mbingu na nchi zikamalizika kumalizika na siku ya saba Bwana Mungu akaitenga na siku zingine zote akaitakaza akaibariki. Hivyo ni kusemba ilikuwa ni siku ya saba wiki ya kwanza mwezi wa kwanza kwa kwako kwa dunia hii. Na Adamu ambaye ni mwanadamu alikuwa na siku moja hata alikuwa hajamaliza masaa kabisa ya siku moja maana aliumbwa siku ya sita na siku ya saba akaingizwa katika siku katika utakatifu wa sabato hivyo ukiwa unadai ya kwamba siku ya saba haina maana maana leo hawauwawi ni njue ya kwamba siku hii ni ya Mungu sio ya mwanadamu unaweza kuwa na siku yako wewe unaweza kuwa na siku yako yoyote ile unaotaka lakini neno na linasema Siku ya Mungu anaagiza wanadamu wote, haijalishi ni wanadamu gani ni wadini ama sio wadini wote wanaagizwa na Mungu, waikumbuke siku ya Sabato, waitakaze. Na ikiwa tunaweza kutupilia hii sheria kwa sababu watu hawakufi leo, basi inastahili tutupilie sheria zote kumi Na kitu kinao kinaostajabisha ni kwamba wakristo hakuna mkristo ama dini ya Ukristo isipokuwa hapa Amerika kuna wengine ambaye wamepita mipaka katika Amerika kuna watu hata wanajiita ni wakristo na wanaenda katika kanisa wakiwa uchi na wanajiita ni wakristo wengine wanaambia wengine wanafanya vituko na visanga lakini katika dunia hautaona wakristo wa wa, yoyote mkristo yote yule anaokataa sheria zote kumi sheria inao tia shaka kwa wakristo ni sheria ya siku ya sabato na ni kwa nini kwa sababu shetani amerembesha siku hii imekuwa ina matoleo mazuri na mafanikio mazuri katika biashara na sherehe za uraji na unywaji hivyo watu wanaona kana kwamba basi haistahiri watu waambie wasifanye hivyo lakini Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyosema anasema usifanye anasa sako siku hiyo ya utakatifu wangu kwa hivyo wapendwa tunapoendelea kuangalia juu ya utakatifu wa siku hii ulitunzwa katika jangwa las, la, la la katika jangwa la Sinai ulitunzwa katika eh, jangwa lili wana wa Israeli wana, walipokuwa wanazunguka na wale waliovunja walihukumiwa leo Mungu hata hukumu mtu yote yule anaovunja lakini ujue mshahara wa dhambi aida ama msahara wa uvunjaji wa sheria yoyote ile kati ya ile kumi ni mauti. Yakobo mbili aya ya kumi anasema asa kama ungetunza sheria zote 9 na, na three quarter ukavunja a quarter of one of the ten umevunja zote. Basi miaka hiyo 40 walipokaa huko waliendelea kujua juu ya utakatifu wa sabatu kwa sababu Mungu alikuwa anawaletea maana kila siku anawaletea portion ya kula na walikuwa wanaambiwa ya kwamba msizazishe ama msiiweke mpaka kesho mkule leo na isiwekwe mpaka kesho wengine waliokuwa wenye kichwa ngumu walikuwa wanaizazisha na inapofikia kesho inapata man, inapata nundu inaharibika na ndipo siku ya sita Mungu alikuwa anawaletea maana na anawaambia okoteni maradufu ya leo na ya kesho kwa sababu siku ya kesho sabato sitalete chakula hiki na wengine walikuwa wanajifanya kuwa kitu ngumu wa wanaenda katika wandani kutafukungojea chakula hicho ndipo ukiangalia katika kitabu cha kutoka sita ukisoma kutoka aya ya ishirini mpaka saba Mungu akaghadhabika sana na akaweza kuona hao watu un, wanafanya kinyume Akiwambia leo m, m, m, mchukue maradufu siku hiyo wanakataa kuchukua maradufu Akiwambia leo msikuje Haitakuja siku hiyo wanakwenda na leo ndivyo ilivyo hata katika ulimwengu tunapoishi. Mungu imagine anasema pumzika siku ya sabato. Lakini watu wanasema Mungu anajua watoto wanastahili kula. Mungu anajua watoto wanastahili kusoma. Mungu anajua kwamba. tunastahili kulipa bill zetu, wapendwa. Tunamkufuru Mungu. Mungu anajua hivyo na ye ndiye aliyesema ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitatenda kazi zako zote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usitende kazi yoyote. Wewe mwenyewe wala mwanao wala binti wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliyo katika mlango yako, kwa kuwa Bwana Mungu aliumba mbingu inchi na bahari na chemi, chemi za maji kwa siku sita Siku ya saba akaitenga akaibariki akapumzika mambo hayo matatu hata dunia yote ikiungana haiwezi kutoa mambo hayo matatu kwa siku ya saba ndio dunia yote itaungana na itapigana na Mungu katika siku hii ya sabato lakini utakatifu wa sabato utaendelea kudumu na itasalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu ji wewe ni mtu wa Mungu wapendwa tunaendelea tunaona hawa watu walifundishwa miaka 40 juu ya utunzaji wa sabato na Mungu akasema msinajisi sabato yangu na ndipo katika kitabu cha Ezekieli Mungu akasema ukiangalia katika kitabu cha Ezekieli ishirini kutoka aya ya tatu, mpaka aya ya ishirini na 24 anasema watu wa, wana wa Israeli jangwani wakakataa amri zangu na hukumu zangu ambaye mwanadamu anaishi kwazo akishishika. na sabatu zangu walizitia unajisi na hivi nikasema nitawaka hasira zangu nami nitawaangamiza jangwani. Na ndipo Mungu hawa watu wana Waisraeli Mungu anasema badala ya kuangamiza mimi nilitenda kwa ajili ya jina langu nisiweze kuwa, kuangamiza mbele ya mataifa ambayo niliwatoa kwao. Pena nikawainulia mkono wangu na nikasema pita waingiza katika inchi ya, ya handi ndio wapi ya inchi iliyokuwa na maziwa na ansari kwa sababu walizikataa hukumu zangu na hawkuenenda katika amri zangu na hawkuenenda katika maagizo yangu wala hawakuenenda katika njia zangu na wakatia na jisi sabatu yangu wakaweza kuziabudu vinyago vyao lakini jicho langu likawahurumia nisiwaangamize kabisa. Kwa kuwa nini? Wala sikukomesha kabisa jangwani bwana anasema. Lakini nikawaambia watoto wao msienende katika amri za baba zenu wala msifuate amri zao wala maagizo yao. Mungu anawagiza watoto waliosalia wale ambaye alisema kutoka miaka ishirini kurudi nyuma Hawa ndio wangeingia katika nchi ya Ahadi. Mungu akawaambia, msifuate maagizo ya baba zenyu wala sheria zake wala hukumu zao. Wala msijitiwe unajisi katika vinyago vyao, Bwana akawambia Mimi ni Bwana akawaelezea. Mniabudu mimi ni Bwana Mungu wenyu na mwenende katika sheria zangu na kushika hukumu zangu na kushishika maagizo yangu. Itakaseni Sabato zangu Bwana akawaagiza wana wa wana wa Israeli Anasema nini Itakaseni sabatu zangu Itakuwa ishara kati yangu mimi na nyinyi Bwana akawaagiza Kumbe Sabato ni ishara ni agizo la, la ni ishara la milele Akasema takazeni sabatu zengu itakuwa ishara kati yangu na nyinyi mpate kujua ya kwamba mimi ndiye Bwana Mungu wenyu ninao watakaza Lakini watoto hao pia waliasi na hawakuenena katika amri zangu walifuata njia za baba zao Hawakushika hata hukumu za Mungu ambaye mwanadamu yoyote yule ataishi anapo sifika wakazinjisi sabatu zangu naye mbwana akasema nitamwaga hasira yangu juu yao na wakaanga wakaangamia eh, jangwani na ndipo basi wapendwa ukumbuke ya kwamba huruma za Mungu alikuwa sasa angewaangamiza hao wote katika jangwa Wa, kwa sababu ya uasi na angemwanga ghadabu danku zake awaangamize jangwani lakini hakufanya hivyo alizuia mkono wake bwana ili asiwaangamize na akaweza kuzuia eh, kwa ajili ya jina lake ili mataifa mengine wasije wakaona aliwaangamiza kwa sababu hangeweza kuwaingiza katika nchi ya Kanani Hivyo ndivyo Mungu anasema, nilizuia mkono wangu, nikatenda kwa ajili ya jina langu, nisiweze kuwanjisi mbele ya mataifa, ili mataifa wasije wakaweza kuinajisi jina langu. Nikawainulia mkono wangu, Bwana anasema, kwamba nitawatawanya hata katika nchi mbalimbali za mataifa hayo. Kwa sababu hawakuweza kutekeleza sheria za Mungu Walikataa maagizo ya Buni ya Mungu, wakazinajisi sabatu za Bwana, wakaweza kuabudu thivinyago vyao. Hii ndio jambo lile unaona ya kwamba Mungu hakuzuia watoto wale waliosalia jangwani kuingia katika nchi ya Kanani, lakini alisema na akasema kweli na ikatendeka hivyo ya kwamba atawatawanya katika uh, mataifa ya ulimwengu na leo hata ninapozungumza nani katika dunia nzima hakuna mahali utakapoenda ukose muislamu wametawanywa katika dunia nzima ni kwa sababu waliasi sheria na maagizo ya Bwana wakanijishi sabatu ya Bwana. Na macho yao yakaandama vinyago vya baba zao. Kwa hivyo ni nini ni nini linaweza ku, eh, ku ni nini linaweza kufanya hao wana wa, wa Israeli waweze baada ya kutoka Misri walikuja wakateko wakapelekwa katika Badrin wakakaa huko miaka sabini kwa sababu waliweza kuzinajisi sabato za Bwana sabato sabini, kila sabato wakalipa wakiwa utumwani kwa muda mwaka mzima kumbuka jangwani waliasi Mungu akakataa kuingia katika nchi ya ahadi wale wapelelezi walipeleleza siku 40 kila siku wakalipa kwa mwaka mmoja kukaa jangwani wakaangamia na walipokuwa jangwani kwa, kwa muda huo Mya, kwa muda huo wa miaka hiyo waliweza kuzinajizi sabatu za Bwana na hata walipoingia katika nchi ya ahadi wakaendelea kunajisi na, na na kui e, na kuipotosha na kutotunza sabatu ya Bwana. Biblia inaonyesha wazi kwamba walizinajizi sabatu za Bwana mkini sabini Na hizo Mungu akasema watatekwa wataenda Babylon. Watakaa huko vo, kwa muda wa miaka sabini kila sabato walio inajisi ikawa watailipa na mwaka mmoja katika utumwa. Wapendwa hili jambo linakuonyesha nini? Linakuonyesha ya kwamba sisi tunazidi kudhihaki na kuchezea Mungu. Anapoendelea kuonyesha sabato yake vile ilivyo, na sisi tunaendelea kuona kana kwamba ni kitu kilizo kilicho stahili Hii ni mpango wa shetani wa kuendelea kuwapotosha watu wa Mungu wanaoitoka kwa jina la Mungu, waendelee kuvunja sheria hii. Na sheria hii wapendwa ndio inaunganisha sheria zote kumi kwa kuwa sheria hii, pasipokuwa na sheria hii, sheria hii zingine zote zinaweza kuwa za Mungu awae yote anao abudu wakatika ulimwengu huu lakini hii sheria ya nne ya ndiyo inafunga sheria zote kumi na zinaendelea kudhihirika sheria hizi ni za Mungu gani unapokuwa na sheria ya kwanza inayosema usiwe na miungu mingine ila mimi hiyo sheria inaweza kuwa ya Mungu bali Mungu bali anaweza kuambia watu wake ama inaweza kuwa hata ya shetani. Nanake chochote kile kingine kinaabudiwa, huyo ni shetani hapo hapo. Kwa hivyo sheria hizi tisa, shetani anaweza ni zake na Mungu mwingine yeyote yule aseme ni zake. Maana ikiwa anasema, sheria ya kwanza inasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Yoyote yule leo abudu shetani mnajua ya kwamba leo kuna watu wanaowabudu shetani ya zanani wanaoitwa devil worshipper. Wanaweza kusema shetani alituambia tusiwe na miungu mingine ila yeye. Sheria ya pili inaweza kuwa pia ni ya shetani. inayosema ya kwamba Msijitegeneni sanamu ya kuchonga ya kitu chochote kilio hapa duniani wala kilio juu bingu wala kitu chochote kilio chini an, chini ya maji ya dhini usisijabudu wala kusitumikia. maana mimi ni Mungu mwenye uivu na wana wanaowomwe baba zao kizazi cha 3 na cha wale wanaonichukia huku nikiwarehemu alfu alfu. wale wanaoni na kushika sheria zangu hiyo sheria wanaabudu shetani wanaweza sema shetani alisema tusiweze kutengeneza sanamu tumwabudu yeye tu na ye ndio Mungu wetu atasema sheria ya tatu inaweza kuwa ya Mungu shetani pia inayosema sema ya kwamba usilitaje jina langu bule maana Mungu hata muadabia mtu yeyote yule hana hatia analo litaja jina lake bule kwa hivyo wanaoabudu shetani wanaweza kusema shetani alisema tusilitaje jina lake bule maana ya ni Mungu wetu. Na itaingia ni yake. Unapoenda sheria ya tano wanaweza kusema shetani alituambia tuheshimu baba na mama. Na akasema atatuongezea siku nyingi bukaa katika ulimwengu huu. Sheria ya sita inaweza kuwe pia ya shetani, anaosema usiue. Kwa hivyo wanaoabudu shetani wanaweza kusema shetani anasema tusiuwe. Isipokuwa labda kuwe na la, na sababu manacho wanaoabudu shetani wanasema ya kwamba wanapomtetea kwa mwili na damu hawa wanampigania unajua nila, ninawambia na nina, ninasema ukiona mungu yoyote yule anaopiganiwa na mtu mwanadamu yani mtu anasema we umemwazi mungu anakuchukulia panga anakukata anapigania mungu wake huyo ni Mungu duni. Huyo ni Mungu ambaye hana uwezo, Anaopiganiwa na mwanadamu ambaye ni duni kabisa. Hivyo ni kusema Mungu wake ndiyo duni kabisa na wewe unampigania ukijinua uki, kuliko yeye. Mungu wa kweli hapiganiwi, Mungu wa kweli anajipigania yeye mwenyewe. Keria hiyo ya sita. inayosema usiuwe wakudu shetani wanaweza kuichukua na kuiwektilia maanani sheria ya saba inayosema uzizini wanaweza kusema shetani anasema tuzizini ya inao sema usibe watasema shetani anasema tuzibe ya tisa inayosema sema uongo mungu yoyote hata shetani anaweza kusema msishuhudie uongo ya kumi inasema usitamani nyumba ya jirani yako usitamani mke wa jirani yako ama kitu chochote jirani yako alicho nacho ng'ombe wake punda wake ama mjakazi wake ama mnyama wa watu wakufuga wanaweza kuichukua iwe ni ya shetani ama iwe ni ya Mungu yoyote lakini wapendwa inapokuja sheria ya 4 shetani mwenyewe na miungu mingine inaoabudiwa haiwezi kuchukua Haiwezi kuwa kuchukua sheria hii iwe yao. Kwa sababu gani? Sheria hii katika kitabu cha kutoka ishirini haya nane mpaka aya moja inasema ya kwamba ikumbuke siku ya sabatu itakaze. Siku sitatenda kazi zako zote, lakini siku ya sabatu ni sabat ni siku ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usitende kazi yoyote wewe mwenyewe, wala mwanao, wala binti wako wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kuvuga, wala mgeni alio katika mlango yako. Ya Itifika hapo Mungu yoyote anaweza kuichukua. Lakini unapoenda ya, ya kumi na moja inasema kwa maana Bwana Mungu aliumba mbingu inchi bahari na chama chemichemi za maji na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa siku sita. Siku ya saba akaitenga, akaibariki, akapumzika. Hakuna Mungu mwingine duniani anao dai kuumba. Mungu Aliyoumba dunia hii na siku sita na siku ya saba akabariki sabato akaitakaza huyo ndiyo anaopiga knockout miungu mingine yeyote ile inaoabudiwa aidha ni Mungu mwe, aidha ni Mungu miti. Eitha ni shetani, aidha ni mto, Eitha ni nini wote wanapata knockout katika sheria hii ya nne na sababu hiyo shetani anaichukia na shetani ana inajifi. na shetani anaongoza watu kutoitiria anani lakini bwana Mungu naye anasemaje hii itabati kuwa ishara kati yangu na watu wangu ishara ni kwa nini anasema ni ishara kwa sababu muhuri ama ishara yoyote ile Inaotumika katika dunia hii inakuwa na mambo matatu ambaye sheria hizi zote haziwezi kujulikana mwenyewe pasipo sheria ya nne maana dio iliyo na muhuri wa Mungu ulio na mambo matatu ya muhimu sana Na mambo hayo ni gani katika muhuri wote ule unao kubalika ni muhuri wa president wa nchi Either ni muhuri wa district officer ni muhuri wa provincial officer ni muhuri wa commissioner of, of police ni muhuri wa headmaster wa chief wa governor Mihuli yoyote ili iweze kuwa valid ni lazima na mambo matatu ni lazima kuwa na china la mwenye muhuri huo na ni lazima kuweze kuwa na kazi ya mwenye muhuri huo. Na ni lazima kuwe na territory ya mwenye muhuri huo. Kwa mfano ikiwa ni headmaster wa Wangige Primary School. Atajulikana Wangige Primary School, hiyo ndiyo territory headmaster wake itajulikana ni pita Mshoi na yeye ni kichwa ni yo head Taito yake ni headmaster kwa hiyo wapendwa nataka ijulikane ya kwamba katika amri hizi kumi mwenye amri hizi kumi muhuri wake unapatikana katika sheria ya nne yeye ni muumbaji hiyo ndiyo kazi yake jina lake ni Yehova Mungu territoria yake ni duniani na bingu niyo sababu hii muhuri wa mungu. unapatikana katika sheria hii sheria zingine zote hakuna sheria inayo qualify kuwa muhuri wa Mungu maana katika sheria zote either utapata jambo moja hizi matatu ama utapata mawili ama utakosa kabisa zote tatu lakini katika sheria ya nne. Inapatikana mambo haya man, matatu ya kwamba jina la mwenye sheria hii ni Jehovah Mungu. Kazi yake ni muumbaji. Territori yake ni hapa duniani na binguni Hivyo inaporify inahitimu kuwa mwuli wa Mungu. Na deposta Mungu shetani anaichukia sana. Na ameweka sisti nyingine duniani hapa. Inaweka siku ya kwanza ya Juma na wanadai katika vitabu vyao. Hiyo ni muhuri wao. Na dunia ingine ambaye hawana habari, wanaendelea kufuata siku hii ya kwanza na hawajui ilitoka wapi, hawajui inaelekeza watu wapi. Lakini Bwana anasema, Sabatu itatunzwa katika dunia mpya. Kwa mujibu wa kitabu cha sitini na sita aya mbili inasema na kama mbingu mpya na dunia mpya nitakavyoziumba nitakavyo kaa mbele za Bwana asema ndivyo na majina yenu yatakavyo dumu mbele zangu na itakuwa siku ya kwanza ya mwezi hata siku ya kwanza ya mwezi unaokuja na sabato hata sabato watu wote watakuja mbele zangu kuniabudu kunisujudu wasema Bwana ipo basi wapendwa wana wa Israeli wakafundishwa mambo haya lakini hawakuweza kuyapata kwa njia ya usawa ndipo basi tunaona baada ya kurudi jangwani na kuishi miaka 40 wakaweza kufika katika eh, katika eh, eh, Sina la eh, jangwa la Sina na wote walipofika katika jangwa la, si, la Sina mwezi wa pili wa, wa kwanza tangu waweze kuagizwa kurudi katika jang, katika jangwa wakaweza kuishi hapo kati na ndipo hapa Miriam ndada yake Musa akaweza ukufa Na alipokufa akazikwa pale. Na alipofikwa pale. Basi tunaona hakukua na lingine yeye aliyekuwa anatarajia sana kuingia katika uh, nchi ya ahadi akakufa pale na alipokufa pale akazikwa na unajua miliam historia yake ni nzuri na ni amana sana yeye ndiye aliyeweza pumhifadhi Musa akiwa mtoto yeye ndiyo aliyozungumza na mtoto wa dada ya farau ili aweze kumletea mtunzaji wa huyu kijana Musa yeye ndiyo aliyeweza Kuru, kuongoza wanawake baada ya kuweza kukombolewa kutoka uh, ile lile bahari la shamu wakaweza kuimba wimbo wa kusifu Mungu na sasa yeye amezunguka pamoja na wenzake jangwani na akaweza kuwaga na ndipo basi hata hivyo wa hawaliendelea kuasi Mungu na Mungu alipoweza kuwa on, kuwaondokea na wakaona hali vile ilivyokuwa ngumu wa Mungu akiwa hayuko basi wakaweza kujua Bwana ndio aliyekuwa mwamba wao na Bwana ndio aliyoweza kuendelea kuwatunza na kuwalinda na Bwana ndio aliyoweza kuwapatia sheria zake na maagizo yake na wakamtafuta wakati walipofahamu ya kwamba ye ndiye mwamba wao na ndiye mwokozi wao unapoangalia katika kitabu cha Zaburi sabini na nane neno linasema hivi ukianza sura ukianza aya mbili mpaka tano neno linasema hivi ya kwamba waliendelea kuasi Mungu na kutenda dhambi hawakuamini matedo yake bali waliendelea kukaa katika uasi hivyo akakomeza siku zao na miaka yao ikakomeshwa kwa hofu na alipowezza alipowaondokea ndipo waliweza kumtafuta kwa bidii wakakumbuka ya kwamba Mungu ni mwamba wao na Mungu aliyejuu juu ni mkombozi wao hata hivyo hawakurudi kwa moyo uliomkujudu na mioyo yao haikuwa tayari kumpokea huyu Mungu na ukweli ni ya kwamba mara nyingi aliendelea kuangalia na kuwasaidia lakini hawakuwa tayari mioyo yao bado ilikuwa na ile roho chafu ya kishetani lakini kwa sababu ya rehema zake Mwenyezi Mungu aliweza kuvutilia hasira zake mbali na wao na wakati mwingi akaweza kuwahurumia sana yeye bado alikuwa anasimama katika ile agano lake alikuwa hata kikuangamiza kabisa kabisa na akajua ya kwamba hawa ni mwili na nyama tu na hivyo akawahurumia unapoangalia zaburi na nane haya ni ile ya saba kwa maana mioyo yao hawa mioyo yao haikuwa karibu na ye maana haikuwa dhabiti kwake awakuwa katika agano lake lakini yeye kwa kuwa anarehema na ni mwingi wa huruma yeye mara nyingi alivutilia mbali ghadhabu zake na azira zake akakumbuka ya kwamba wao ni kiwiliwili tu hivyo ya kwamba wao wakaweza kukaa katika hali ya kutokuwa waaminifu kwa Mungu Mungu akawa mwaminifu kwao jangwani wanaendelea kuangamia lakini Mungu anaendelea kuwa kuwa hurumu na wewe na mimi leo tunastahiri kujifundisha nini juu ya mambo haya Mungu mwenye huruma Anaendelea kutuhurumia. Anaendelea kuonekana kwetu. Lakini kila wakati tunapoendelea kuasi, ukweli ni ya kwamba inaonekana kana kwamba Mungu amelilazimu. Lakini Mungu anasema hivi, ya kwamba hakika hafurahi kifo cha mwenye dhambi, bali anataka wenye dhambi waweze kubungama dhambi zao aweze kujiweka waku kwa Mungu. Na Mungu ana huruma nyingi sana. Dipo kila wakati anatangaza ya kwamba katika maisha ya mwanadamu aliyekiwiliwili ambaye hawezi kabisa kutunza sheria zake, anasema joni kwangu niwapatie pumziko na niwapatie siku ya kupumzika na niwafundishe juu ya vile mnavyoweza kuipumzika sabato hii na vile mnavyoendelea mnavyoweza kuendelea kuwa na uhusiano mzuri na mimi ukweli ni ya kwamba kama tungekubali roho wa Mungu atuongoze katika njia za haki za Mungu hatungeweza kuwa wazururaji katika dunia hii siku za unabii ama siku za dunia hii zimeyoyoma na zimeisha lakini sasa tuko katika ambazo ni wakati wa ziada ambayo umeongezewa neno la Bwana linasema kama vile alivyo sema na kama vile alivyo sema katika wakati wa Nuhu ya kwamba ya mkini miaka miya na ishirini, ataangamiza dunia ndivyo anavyosema hata siku hizi za mwisho kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo hata itakavyokuwa wakati wa kuja kwa mwanaadamu na hapo watu watakapokuwa wakikula na kunywa siku ya Bwana itawajia ghafla wasiweze kujua na wataangamia ndipo basi wapendwa tunaendelea kuelezewa tuchunguze wakati wa noho mambo ilikuwaji. wakati wa watu walikuwa wanakula na wanakunywa watu walikuwa wanaoa na wanaolewa watu walikuwa wanununua na wanauza lakini hawakujali matangazo yaliyotangazwa na maonyo yaliyotangazwa na mtumishi wa Mungu Nuhu likasalia siku saba. baada ya kutangaziwa waingia katika sabina hawakuwa na shuhuri. Mungu akasema kwa Nuhu nenda uweze wanyama Wanyama wakasikia sauti ya Bwana Wanyama wasio na akili kama mwanadamu wakasikia sauti ya Bwana na wakaja na wakaingia ndani ya sabina. Mwanadamu akatindwa na mnyama na baada ya nuhu na watoto wake na wake zao kuingia Sabina ikasalia pale siku saba. Wapendwa unaposikia Biblia ikizungumza saba saba saba. inazungumza juu ya ukamilifu wa Mungu. Huruma za Mungu zikawa zikowazi kwao wanadamu wakati wa nuhu. Hakuna hata mmoja aliyoshurika kuingia katika sabina. Lakini utimirifu wa wakati ulipowadia maraika kutoka biguni akaja akafunga ule mlango maana ulikuwa ni mlango mkubwa sana na hakuna mwanadamu angeweza kuufunga. Ndipo basi baadaye wakaanza kuona mawingu yakikusanyika. Wakaanza kusema yeye ndiye ndiye alikuwa alikuwa na ukweli. Na waliposikia matone ya mvua, ndipo wakajua kumbe ilikuwa ni ukweli walioukataa. Wengine walikimbia huku na kule wakimwambia Musa, unajua tulikusaidia kubeba si unajua tulikusaidia kujenga hii? Sisi tuko hapa tusaidie, tumeona ile maneno uliyokuwa unasema ni ya kweli, lakini they were are time bad." walikuwa wamechelewa Na ikawa duro hata kama angependa kuwafungulia. Akawaambia mimi si mimi nilifunga. Aliyefunga alifunga na akaenda. Watendwa. Mlango wa rehema ungali wasi kwako. Mlango wa rehema ungali wasi kwangu. Na Mungu anasema ya kwamba Mrang'o huu ungali uko wapi? Anataka kufanya agano gipia na wewe. Na gano lile analo kufanya na wewe ni gani anataka kuweka sheria zake ndani ya moyo wako. Anataka kukuonyesha kwamba tumechoka na dunia, hata ya amechoka. Dunia hii hata yenyewe imechoka. Tuliona ya kwamba inalewa lewa kama mlevi, Ya yumba, -yumba kama machela kuanguka itaanguka, maana imelemewa na mzigo wa dhambi yake na itakapoanguka hakika haitainuka tena. azi anaitana mwito anasema kwa mjibu wa kitabu cha kumbukumbu ya Torati kenda nimeita dunia hii na mbingu hii ishuhudie hivi leo ya kwamba nimeweka mambo mawili mbele yenyu nyinyi nyote mnaposikiliza ujumbe huu nimeweka uzima wa milele mbele yenyu na nimeweka mauti ya milele mbele yenyu Mwana Mungu anakusihi anaendelea kuelezea ninakusihi uchague uzima wa milele unaopatikana ndani yake Yesu Kristo maana yeye ndani yake kuna uzima wa milele yeye ndani yake hakuna mambo mawavu yeye ndani yake kuna uponyaji yeye ndani yake kuna kuchangamka yeye ndani yake kuna amani yeye ndani yake kuna furaha yeye ndani yake kuna tumaini yeye ndani yake kuna kila chochote chema lakini nje ya yeye kuna mauti ya milele anauliza ni kwa nini ukufe na kusihi chagua uzima wa milele. Wengi tunasema ya kwamba Adamu na iva walifanya makosa sana na kama tungekuwako tungefanya otherwise. Lakini Bwana anasema leo ninaitana mwito. Dunia hii naita iweze kuwa mashuhuri, inaweza kuwa shahidi na du, na bingu hii ya kwamba kuna mambo mawili mbele yako. Uzima wa milele ulio ndani ya Yesu Kristo na mauti ya milele nje ya Yesu Kristo. Na Yesu anasema, mnapokuja kwangu ninawapatia pumziko na baada ya kuwapatia pumziko ninawapatia siku ya kupumzika ambaye ni siku ya saba ya juma sabato takatifu inshallah ya watu wa Mungu. Je, ungependa kupata pumziko hili? Na pumziko hili dani ya Yesu litakupatia amani. Ikiwa hilo ndilo ombi lako na kwamba Bwana akupatie pumziko na kupatia siku ya sabato ambaye ameipeana kumbuka ya kwamba siku hii tunapoizungumza sio ya mwanadamu na haikuumbwa kwa sababu ya Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Mariko. Mariko ni mbili 2 ya 27 na 28 anasema ya kwamba sabato inafanyika kwa ajili ya mwanadamu bila wazimu si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Hivyo sabato na mwanadamu wote wanatawaliwa na bwana mmoja, Yesu Kristo haleluya. Na ye anaitoa sabato iwe furaha kwako. Anapokupatia pumziko, anakupatia siku ya kupumzika. Ikiwa hilo ndilo Biblia popote pale huko nyenyekea ombi pamoja Baba wetu na Mungu wetu na sana We uliyeko wako na wewe ulioko na we utakao kuwako tunawingi wa shukrani kwa ajili ya ulinzi wako tunashukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki cha neno litasimama tunashukuru kwa ajili ya radio ya baguzi Global Radio tunashukuru pia kwa dhamini wanaoendelea kudhamini hisi Tunashukuru kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Na leo tazama mama yule, baba yule. Msikana yule, mvulana yule. Mtoto yule ambaye anaomba ombi hili pamoja nami. Ya kwamba Bwana Yesu naamua siku hii ya leo uweze kuingia ndani yangu, uweze kuwa bwana wangu na pia unipatie pumziko imechoka sana katika dunia hii nataka pumziko na kwa kuwa kwako ndiyo na pumziko, yule anaomba anataka pumziko hili mpepe pumziko hili bwana na umpatie siku ya kupumzika ambaye ni sabato takatifu wabariki familia zote ambaye zimewakilishwa katika eh, mkutano huu wa siku hii ya leo na uendelee kuonekana kwao katika watokapo na wanaporudi. Familia zote zibariki na hata kanisa lako la masali kote ulimwenguni hadi siku nyingine tutakapokuwa tunakusanyika hivi tulivyo tukisikiliza na tukigojea chakula cha bingu kutoka kwako. Hebu endelea kuwa pamoja nasi Ni katika jina la like Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wengine wetu bado wamelala usingizi wanafikiri mwa mama wanakuwa amani bado yona maneno wanayosema leo ni shabazi kwao tayari lakini hebu ndugu sikia dunia inaombaleza ndugu dunia inawaya wayo ndugu wana na mungu dunia ina polezo dubu wanadamu uangaze macho na ya nayo hata yametahamaki hakuna mataifa ya ali watu wake mungu wala la duniani naongeleza mungu duniani na wanadamu wamepotea ndio duniani nimepesha duniani naongeleza mungu duniani na waya waya waya waya wanadamu wa bibe baba nae mwanada hawa kata ni na wanyingi sasa za fundiko haiko wapi na haiko wake macho tu iko kwa Yesu Apo tutapata rohmi dunia inaombeza ndugu dunia amepotea kupotea dubudulia imekesha dubudulia ina woyo woyo woyo woyo wanaadamu tuteya tuteya ndugu julia